אוהבת לשחק עם ילדים, למרות שיש לי ארבעים וכמה נכדים. אומרים לי סבתא, לא, אולי תלכי לנוח, הם לא נותנים כבוד ורק עושים פה רוח. אני אוהבת לונה פארק <הם> וגלידה עם פירות, עם <הם> בקרקס העירה אני צריכה לראות, כי סך הכל בעצם אני אולי זקנה. עכשיו המפתח <המחווה> החלף? אני ילדה <על> קטנה! אשאיר לכם אות! אוי, אתם רוצים אות? כי אני תייבתי לי! אם אתם לא רוצים באמת, אז אני לא אשאיר, אני תייבתי! תראו אותי רודפת במאחי כדור, למרות שהקטנים אומרים לסרטא זה אסור. אבל כשזה אתם בני שמונים, תראו שזה נפלא שמשחקים עם הקטנים. למרות שהשיניים קצת עושות לבעיות אני אוכלת מסטיקים לאלף סוכריות, זה אימא דה שלי בכלל אינה כועסת. כשהייתה היא בגילי, היא גם שחקה בפסר אני אשאיר לכם עוד! הוש, אני אומרת לכם, הניו וייפר זה זה ממש דבר מייף, הרוקנרוד, לא פשוט! לפני שנים אמרו שאין מה לקוות, אמרו לי יאללה סבתא ללכים לבית אבות, אני הלכתי שם ונתתי זבתא, אחרי שלוש דקות חזרתי לי בבית. הבן אדם צריך לחיות לפי ההגשה There are also 30 years old There will not be a six-year-old You have to look at the pace Not to make a decision Now all of them are all And they're all ready for the time All of them So what if it's going to happen to you? And I'm also going to sing Whoop-whoop Whoop-whoop שלכם רוץ, אהה, כולם, כולם, כולם, כל הכבוד, ללא ספק, כל הכבוד לחנה לסלאו, אחת והיחידה, אז קודם כל מגיע לה, מזל טוב כי חנה לסלאו, תאמינו או היום, ממש היום, היא בת 67. מזל טוב. זה מגיע לה מזל טוב כפול, כי אתמול היה הפרק הראשון בעונה החדשה של נבסו. סו. אחלה סדרה. בערוץ 13, וחנה משחקת שם אה, את החותנת... הפולניה? הפולניה או משהו כזה? משהו כזה, כן, חותנת פולניה. עושה את זה מדהים, אבל נראית... זו בכלל סדרה מאוד מצחיקה. ואם לא ראיתם, אז... אנחנו אה... ממליצים. תעזבו את הביקורות שכתבו שהיא לא נושכת מספיק, או אני לא יודעת מה, אותן זה מצחיק. אה, כן, אז אה, פתחנו עם חנה לסלו, ועם מזל טוב ליום ההולדת שלה, ונפתח... ומאחלים <כן> לה עוד שנים רבות ומאושרות ובריאות כמובן. כן, ואתם אה, זוכרים אה, את גבעת חלפון? איך <כמה, אפשר כמה לשכוח? המצחיק סיסי הייתה שם. כל שנה מראים את זה. כן. טוב, אז נזכיר לכם שאנחנו בצחוק בשתיים, וכאן אמירה, וכאן אני, וכאן דותן הטכנאי. והטכנאי, רדיו קסם 106FM, כמובן. אך ורק, כמובן. אז נמשיך, נמשיך בעוד יום הולדת. למי הפעם? מחר הוא יהיה בן 70. מי? אלונו לארצ'יק. איזה יופי, עוד אחד מוכשר בטירוף. הנה הוא שר על מה שאנחנו uh, לא יודעים אם הגיע כבר או לא הגיע. הנה הקיץ! You'll be the first one זה היה הקיץ. בהחלט. עכשיו, את זוכרת? ועוד יהיה לנו קיץ. כן, אבל לפני שנדבר על מה שיהיה, את זוכרת מה היה בקיץ 84? לא, איך אני יכולה לזכור, אני לא זוכרת מה היה אתמול. לא, זה מזמן, זה היה לפני 36 שנה בסך הכל. ומה שקרה זה שכוורת התאחדו בפעם הראשונה. הייתי באיחוד. מיליון אנשים, ישבתי רחוק, לא ראיתי ולא שמעתי כלום, ואתה ישבת במתחם ה-VIP ואפילו לא הזמנת אותי להצטרף. קודם כל, אני לא בטוח שזה נכון, אבל לא חשוב. אז לכבוד האיחוד המחודש, שאלון, או לארצ'יק ומאיר פניגשטיין, שהיו בארצות הברית, חזרו לארץ ואפילו כתבו, זאת אומרת, אלון כתב שיר על זה, ומאיר ואלון. הנה מאיר, הנה אלון. הנה מאיר, והנה אלון. והנה חברת המגהירות. בתוך ההופעה בפארק. ואומר, וזה אלון, שהגיעו מארצות הברית. אז נא למכור סיץ של מים, ונשמור על סולידריות בסיסי. היו ימים שהם לא קלים, אפשר לומר קשים אפילו, אבל נודה בלי להסתיר, שנהנינו וגם בילינו. כי פה הייתה קצת ידידות, והיא אשר עמדה בפרץ. אם האחד היה צוות, אז השני עשה לו פרץ. זהו מאיר, וזה אלון, שהגיעו מארצות הברית. אז נא סיג של מים, ונשמור על סולידריות בסיסית. na sat mag Mil ani Sharmos veko și nuura kosmeti clip este malka Iraketi in Lolish medra mira que ي mari. abwe for do you like it please אני חש מאוד לא קל, יהיה נורא סנטימנטלי אז נפרוט שוב הגיטרה בשביל רינה בשביל סרה ונהיה ולו לרגע ישנים מאיר, אלון לא הגעת משהו מתחגור עוד לא, לא כל כך מהר בוא ניתן לטעם הטוב של הפעם הקודמת. לא החודמת, נראה לי שזה יקרה, uh, אתה יודע, חלקם כבר לא במצב, אבל איזה כיף לשבוע אותם. ולא רק uh, אנשים חוגגים uh, ימי הולדת, גם ה-Bluse Brothers. הסרט? הסרט שלפני של 40 שנה, שבוע לפני 40 שנה, הוצג לבכורה בשיקגו, שכבר עברו, וזה אחד השירים. It's all, man. Absolutely. <laughs> <laughs> But McCall should send the word. Coming to you on a dusty road. Good loving, I've got a truckload. טולמן. בלוס בראדר. ועכשיו, אה, חדש, מהיום, חדש מהתנור, הרכב שנקרא גוטה גוטה, וזה נקרא, מה נסגר? שמעת, אולי ראית, איך רוקדת קלה יפי תהיה, היא זוהרת, המאושרת, גם הירח זורח בשבילה. כוכבים משמי הלילה, לאורה מסתחררת יחפה, כמו פרפר שאפלה פרה, תו לה מכוח הכבידה. זה הגוטה גוטה. בהחלט היה גוטה. אה, נמשיכים עם ימי הולדת, כן? למה ימי לא? ימי הולדת קרובים. ובעוד יומיים, בעוד יומיים, דרך אגב, יהיו כמה ימי הולדת? אה, יום טוב, יום שלישי. יום שלישי. פעמיים כי כן? יום אז מוחרתיים... וניל תשודר ביום שלישי. גם זה פעמיים כי אבל זה דבר אחר, לא נדבר על זה כרגע. אז מוחרתיים. כן. Okay. מוחרתיים, אם אמרת מעדן ויניל, אז הנה, מי שהיה האורח שלנו במעדן ויניל, אבי קורן. אה, מקסים. בן 75, בעוד יומיים, איזה מזל כיף. מזל טוב, אבי. מזל טוב והמון בריאות. אז אבי קורן, פזמונאי, מתרגם, בשנות ה-60 הוא היה חבר ב... להקת הנחל, אבל... ויש לו את... טור מאוד uh, טוב במעריב, נכון, שאני מאוד אוהבת לקרוא. נכון, סוף שבוע, נכון. ואת השיר הבא, הוא כתב לא ללהקת הנחל, הוא כתב גם הרבה שירים ללהקת הנחל, אבל את השיר הזה, הספציפי, שנשמע מיד, הוא כתב דווקא ללהקת פיקוד מרכז, יאיר רוזנבלום הלחין, ואתם תזהו כאן את uh, קולו של קובי רכט. זה נקרא דובר צהל מודיע. כן, גם נירה גל הייתה שם, מאיר אגסי, שאחר כך היה פזמונאי וסופר. רבים וטובים. דודו זכאי, וגם איריס יוטבת, שאחר כך הייתה אשתו של קובי רכט. Anique premises comparable exclusive ates ì profile A a כן, דובר צה"ל מודיע שמזל טוב לאבי קורן, שמוחרתיים יהיה בן 75. ו... ורק בריאות. רק בריאות, ואת האיחולי מזל טוב מוקדם, אנחנו נאחל גם לטיקי דיין. ממש, מוחרתיים. אמרנו, יום טוב. עוד כישרון הדיור. פעמיים כי טוב. היא תהיה בת 72. שיר של להקה צבאית, אז uh, אנחנו נשמע פרודיה על שיר של להקה צבאית. bo <laughs> kaambi <laughs> And if only because of the same food that's in front of me I went to caramel to put my knives and all of them were spicy Therefore, it's all spicy, and it's only because of the reason that I've eaten and made it spicy, spicy, spicy, spicy, spicy, spicy, spicy אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי בין אשתי כדוס כדוס חמוס אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחלה שיר, אבל הוא קלקל את היחסים אה, עם אה, יגאל בשן, שמיירב כן, מאוד ש... מהפרודיה שעשו על הלהיט שלו עם להקת פיקוד צפון, מתוק מתוק. וחבל מתוק. שכך, אבל אבל, אבל... אבל העניינים חזרו אה, למסלולם, והייתה אה, סולחה שם, ו... ואז הם שרו ביחד את "בואי נעשה לנו חג". נו, יפה, אם זה נגמר כל... בחגיגה, אז הכל טוב. אז מה את אומרת שנעבור... Uh, מטיקי למיקי, קם. מיקי קם. מיקי קם, וגם לה. עוד כישרון, גם לה לא יש שם הולדת? כן, מה את אומרת? מיקי קם ביום רביעי, בת 65. כבר יפה. כבר בת 65. הזמן רץ. כן, נו, אז אנחנו יודעים שמיקי זמרת, והיא שחקנית, והיא מצחיקה. זה חודש טוב לקומיקאים, אני רואה. כן, והיא כמו הרבה קומיקאים וזמרים, ובכלל... ניצלה את תקופת הקורונה כדי לעשות משהו. למשל, את המונולוג הזה של פרלה גוטרמן גוטרמן שמדליקה משואה אלטרנטיבית. המשואה שלה זה נקניק סלאמי, כדאי לכן לחפש את זה ביוטיוב. הנה זה בא. אני, פרלה גוטרמן גוטרמן, בת ביאטריס ורחמים גוטרמן מדליקה משואה עם פרוביזורית זו בשמי ובשם בעלי ראובן, הפעם מהבית בגלל הסגר של הקורונה. לכבוד כל החברים שלנו, שמאז 1948 באים אלינו כל שנה לברבקיו ביום העצמאות, ואנחנו מגישים להם פילה, פלשפילה, שפונדרה, שייטל, צלעות כבש, איברים פנימיים. אנטריקוט מיושן מיובא מארגנטינה, בשר טחון 100% בקר, הם אוכלים כמו חזירים, ואחר כך הולכים הביתה בלי להרים צלחת מהשולחן. אז אל תדאגו חברים, הכל כרגיל. גם השנה אנחנו נאכל פילה, פלשפילה, שפונדרה, שלטל, צלעות כבש, יבנים פנימיים, אנטריקוט מיושן מיובא מארגנטינה, בשר טחון 100% בקר, רק בזום. אני וראובן נאכל ונספר לכם פרוטרוט בזום כמה יתיים. ואם אין לכם זום, תשתמשו בזום של האימא שלכם. גראסיאס. ואני, פרלה גוטרמן גוטרמן, מדליקה המשואה הזו לכבוד שלושת הילדים שלנו, שכבר גדלו, התחתנו והביאו לנו נכדים. הבת שלנו שירילי ובעלה רוני, הבן הבכור אורי ואשתו רונה, הבן הצעיר ערן ובעלו רמי, שכולם ביחד נסעו בפברואר לשבוע לפריז, השאירו אצלנו את הנכדים הפשושים, המתוקים, רביב רביד רגב, רפאל רז, רימון רומי, רביט ריקי ורננה, ואז התחילה הקורונה. איך שחזרו מפריז, ישר נכנסו לבידוד שבועיים בבית מלון. וכשהשתחררו, אמרו להם שבשום פנים ואופן לא יבואו לבקר את ההורים שלהם, שזה אנחנו. כי זה מסוכן בשבילנו. שכאילו להיות בבית סגור בסגר עם עשרה פראי אדם קטנים, זה לא מסוכן בשבילנו. אז במעמד חגיגי זה. אני רוצה להזהיר אתכם, הילדים החתנים והכלות שלנו, דירבנקו, אם עוד פעם אחת אתם באים למטה, מתחת למרפסת שלנו בשביל לנפנף לנו, לשיר לנו שירים, לצעוק לנו מלמטה כמה אתם מתגעגעים לילדים, וכמה שאתם רוצים לנשק ולחבק אותם, אני זורקת עליכם את כל הטיטולים עם הפיפי והקקי, שיהיה לכם מה לנשק ומה לחבק. גראסיאס. ואני, ברלה גוטרמן, גוטרמן, מדליקה משואה זו לזכר הספרית שלי ברברה ולזכר הקוסמטיקאית שלי, שלי ריבה. לא שאתן מתות חס וחלילה, אבל אני כבר שכחתי איך אתן נראות. ריבה, יש לי כבר כל כך הרבה שחורים בפרצוף שאנשים חושבים שאני ברנות גניה כחולה נראה. אבל אחי, אחי, אני מתגעגעת אלייך, רוזטה. שמורידה לי שערות ברגליים ועושה לי געבות ושפן. רוזטה יקרה, אם תלכי ברחוב ויקפוץ עלייך קוף אורן גוטן, שדומה לסטלין, שיתחפש למשה נוסבאום, אז לא רוזטה, זה לא סטלין, זה לא נוסבאום, זה לא אורן ולא אותן, זו אני פרלה גוטרמן, גוטרמן. גראסיאס. ולסיום, אני... הרלה גוטרמן גוטרמן, מדליקה המשואה הזו לכבוד המטוש של בעלי ראובן, שגם במשך כל ימי הקורונה הקשים ממשיך לתת עבודה. תודה ראובן, על זה שכמה שאני נהיית יותר עקומה, ככה אתה רוצה לשטח אותי יותר. ולתפארת מדינת ישראל. מוזיקה! כן? כן, הקורונה עשתה לחלק מהאנשים רק טוב. הוציאה מהם פרץ יצירתיות, יותר מדי זמן פנוי, וזאת התוצאה. כן, ומי כי קם, ומי קם. ומזל טוב שוב. ומזל טוב. אז מה, נחפש עוד יום הולדת, כי יש, יש. למה יש, לא? יש, אם יש. אנחנו כבר בשוונק של ימי הולדת, אז יאללה. אז מה את יודעת? גם אדיר מילר, מוחרתיים. וגם הוא מצחיק לאללה. בן 46. בין 46. אז, אם, אז הנה אדיר מילר, והנה עוד, עוד קורונה. אה, זה קורונה, וגם על, על ההבדל בין תימנים לאשכנזים כשמדובר ב, בבריאות. מצחיק. הנה. אני חייב לומר לכם שבהתחלה היינו שאננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השאננות הזאת, כי למה היינו שאננים? כי כל החולים שראיינו... הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה איך הוא במצב רפי רשב גמור, וראה אין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, שמונה שתיים, לא ביג דין. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או רפי בסוף כולו נבול, גמור. רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שאננים? מספיק מפחידות לסוף העולם. תחשבו בחו"ל יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. <laughs> זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שאננים? איך לא נהיה שאננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוא לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשוב, תימנים זה עדה, אני, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בין כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה הזע הדבר <laughs> לא באת, זה הזה. לא באמת, זה הזע. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי, כי אלוהים לא, לא, לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא, לא משנה. לא משנה. זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בואו בשלום מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מישהו שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום! סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של האשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. גם אני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לאוטומטית. זהו וונדר ג'אפטו לנו. לא, מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד הנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה חמש פעמים, נשבע לכם. <laughs> יום אחד נרדרסה, פעם! כמה! שוגה! המשיכה. האוטו, טוטל לוס, טוטל לוס! וואלכ, רק מהסאונד של החריקת בלמים, <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האוט... <laughs> <laughs> <laughs> <מזולים משטרה. laughs> עוד אידיה שקיבלתי מהפק ניוזן, זה לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם עשרה חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין בערב. לא צריך סגר. <laughs> זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם השבע בלילה, האנשים במיטות. אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. <laughs> וואלכ, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתי מדבר עם צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמתם לב? נכון? זה תמיד כזה, רוניוניוני. תמיד יש שם את הפרק הזה בסוף, נכון? זה רוניוניוני. עכשיו יגיעו בשעה הזאת, עכשיו אחד לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. כן, אדיר מילר מצחיק מאוד. בואו נחפש עוד ימי הולדת. למה לא? אם אנחנו כבר בשבוע, אם כבר התחלנו, מי עכשיו? ביום רביעי, אלי פיניש. אלי ומריאנו. נו, עוד... אמרתי לך, זה חודש מעולה לקומיקאים. והוא יהיה בן 55. אז בואו נשמע... לא רואים עליו? לא. בואו נשמע כמה קטעים... שני קטעים קצרים. הקטע הראשון... זה קטע שלו עם אה, אה, מריאנו. וזה פרסומת, זה פרסומת לבנק הדואר שמשכנעת לקנות מטח. עכשיו, אף אחד לא יגיד לנו שאנחנו עושים פרסומת כי אף אחד לא קונה מטח, כי, כי אף אחד לא... כי אף אחד לא טס לשום מקום. לא טס לחו"ל, אז הנה, אלי ומריאנו קונים מטח. משותף עם שודד באנגלדשי, צוהר צרפתי עם כפפה, לא ממשי. על מה נעצרנו ממש לא ברור. שטף את הפנים בסיר לילה עם חור, ישן ראש זנם במחזור. מטח מזויף זה כל הסיפור. תאמין לי מונעמי, לא טוב לשחק עם המשטרה הצרפתית. איך טעינו כשקנינו לא כדאי להסתבך. <קונים> <מתח> <מתח> כן, <מתח> אז <מתח> אלי ומריאנו <מתח> עושים פרסומת למטח, ועכשיו, מתוך uh, ארץ נהדרת, אנחנו uh, עם אלי פיני שעושה את אחת הדמויות הידועות. יאיר לפיד. שעון אחר. מכירים את החבר הזה שכשאתה מכניס גול עצמי הוא פותח אליך וליד כולם? זה בני גנץ. החבר הזה שמגיע אליה על האש ומביא חומוס קטן, זה בני גנץ. החבר הזה שכולם מבקשים ממנו, אח שלנו, אנחנו במאנץ', תביא משהו מתוק ומביא צימוקים, זה בני גנץ. החבר הזה שתוקע אצלו את הג'וינט יותר מדי זמן, מה קורה נשמה? דבק נגרים? זה בני גנץ. החבר הזה שמסמס חזרה רק אחרי יום, למרות שהיה וי כחול וראיתה שהוא מחובר. זה בני גנץ. החבר הזה שמקליל שעה, ואתה כולך ציפייה. ואז הוא שולח רק מילה, זה בני גנץ. החבר הזה שאתה מראה לו קורסית באינסטגרם, והוא עושה לה לייק, למרות שהוא יודע שאתה נשוי, זה בני גנץ. אני לא כועס, אני עצוב. אבל אותנו זה מצחיק. עכשיו, גם גנץ, וגם לפיד, וגם אה, לא, גנץ לא, אבל, אבל לפיד וביבי כן. נמצאים, אה, כלומר, אלי ומריאנו נמצאים בקליפ של הדג נחש, לשיר שנקרא קובלנה על מפלגות ישראל. עכשיו, השיר הזה... משהו חדש? לא, לגמרי לא. זה שיר שמאיר אריאל כתב ב-1999, בערך חודש לפני שהוא מת באופן טרגי. Uh, ולפני הבחירות לכנסת החמש עשרה, uh, אז הוא כתב את השיר. הוא לא הספיק להקליט אותו. אחרי מותו, שנים אחרי מותו, הבת שלו, שירה אז, מצאה את השיר ומסרה לשענן סטריט מהדג נחש. והלהקה הקליטה את, uh, את השיר הזה לקראת הבחירות לכנסת התשע עשרה. ב-2013. וזה מן הסתם עדיין אקטואלי. ויש שם דמויות שהן עדיין כמובן בפוליטיקה הישראלית, אז הנה נשמע את הדג נחש. <חש> Show me something. את הקליפ, כי יש שם שחקנים של ארץ נהדרת, ויש שם, והוא כן, והוא מדליק, הוא מצחיק. ויש כמה דמויות שכבר לא פוליטיקה, כמו למשל, אה, נו, של יחימוביץ'. ועדיין, זה קליפ מצחיק. עכשיו, אני לא יודע מה איתך, אבל בחירות מזכירות לי את סאלח שבתי. יש שם סצנות אה, נהדרות על בחירות. בהחלט. כל המפלגות מנסות לשכנע את סלאח, כי הוא מה שנקרא מוביל דעת קהל. כן. מה למשכנע... שנקרא היום מוביל חברתי, כן. כן. והוא לא רוצה להעליב אף אחת. אז ו... הוא מכניס את הכל. זה... כל מי שחושב שזה סרט שהוא עושה צחוק מהמזרחים הוא פשוט אידיוט, כי זה סרט מעולה שמתאר מציאות. וכמובן... וסלאח איך... אגב יוצא שם הכי נורמלי. נכון. אז בטח את חושבת שנשמע עכשיו את השיר של חיים טופול מתוך... אני אה... מניחה שלא שאתה מביא משהו. למה אנחנו בכלל מדברים על סלח שבתי, תזכירי לי? אמרנו. אה, בגלל הבחירות. אסוציאציה, את לא מקשיבה. הבנתי. לא, חשבתי שאנחנו יוצאים לא עוד מעט לעוד פעם בחירות. לא, לא, לא. או לא כן. أو אז אנחנו כן נשמע את משיח הזקן. כן, אבל... אבל? לא בביצוע של אה, חיים טופול. של זאב רווח? לא. אלא, יש עוד ביצועים. וואי, וואי, וואי. יש המון ביצועים. ואיך אני יודע את זה? כי איך? אוריאל אופק, שכתב את מילות השיר בתוך חלטורה, כי בעצם הוא היה אה, דוקטור לספרות ילדים. כן. אה, אז אה, משפחתו של אוריאל ז"ל פתחה ערוץ יוטיוב. נהדר. עם שירים. של, uh, שהוא כתב, ויש שם כמה ואני ביצועים. ואני מבינה שהוא עשה, כתב הרבה. לא מעט, ויש שם כמה ביצועים למשיח הזקן. ואנחנו נשמע את הביצוע של uh, צלי יונגרייס, בצלאל יונגרייס ולהקת סברייס. הם היו דרך אגב בין להקות ה... הרוק הראשונות. בארץ, עוד בתחילת שנות ה-60, או okay. לפני הצ'רצ'ילים, לפני האריות, לפני עוזי והסגנונות, הם כבר היו כאן. וזה עיבוד אה, אחר? זה הגרסה שלהם היא משנת 1967, ואנחנו עכשיו נשמע... מתי הסרט יצא? ב-64, אוקיי. Okay. בואו נשמע. הקד שם כסף על גיל שלושים שנה בשביל לקנות איש על החתונה כמה דינאר עשה, אללה יודע אולי שלושה דינאר אולי בימייה אולי שלוש מדינאר אולי גמליים אולי שלוש מאות יקרה לחיים טוב למה שיח טוב אללה יביא לו מצר צום And as the bride will grow, He will lives the children of biofib Miss여� You know all of them To dwell If a bride will marry their children They will able to live sheath again. Sanjeri yo! Allah ya bilo mazal kum Bejo malan hai mashi ya hazaqin Ayyom leyle hiqbal illibin Bejo malan afiha ilo iqbin Emman malha rashi dhahi hazaqin לא רע, לא רע, לא רע. מאוד מזכיר את המקור, לא ראיתי פה יותר מדי רוקיות לא, או... מה, לא, מה? למה את מדברת? מזכיר, מזכיר מאוד את המקור. מאוד מאוד רוקי יחסית לביצוע המקורי. אולי. אה, וכמו שאמרנו... ועדיין הוא... אחלה ביצוע. נכון, נכון. אה, כמו שאמרנו, אוריאל אופק שכתב את השיר, אה, זה לא, העיסוק העיקרי שלו לא היה פזמונאות, כמובן. אותו דבר דליה רביקוביץ', שהיא הייתה משוררת, אבל... כמובן. צריך להתפרנס, אז מדי פעם היא גם כתבה אה, פזמונים. חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות, כמו השיר הזה. של צוות הווי שריון, אה, שהיום לא היה עומד בכללי התקינות הפוליטית, כמו שאומרים לזה. מי אלה היו בכלל צוות הווי שריון? היו, היו, כן. בשנות ה-70, היו כל כך הרבה להקות צבאיות, עדיין, תחילת שנות ה-70, אז היה גם צוות הווי שריון. מישהו אה, ידוע יצא משם? לא זכור לי. אז לא. ו... יעקב הולנדר הלחין את השיר הזה, וזה שיר מקורי שלא נשמע מקורי, הוא נשמע משהו אחר. עכשיו שימי לב לשם של השיר, שם שכאמור לא היה עובר את כללי הפוליטיקלי קורקט היום, מאדאם אלווירה ממרקש. מדם אלווירה ממרקש. טוב. הנה. Assessment of な pattern chest Elevira from the tower who guards ph brands with moth for little lady Elvira from the verwish ls strikes She wäsches between her The reconcile papa Thank you. from Marrakech It looks like a 26-year-old But there is a place here in the house 9 or 10 No one's wrong Madame Elvira from Marrakech Now he's doing a mess With a lemon and a basis What brought him from Paris Lord Moïse לילה טוב מה תם אל בירה, נשלה אדון מועז אבו חצירה. לילה טוב מה תם נשלה הם אומרים לילה טוב, אנחנו נגיד לכם צהריים אדון, טובים, ויום טוב, ושבוע או טוב, או וניפרד מכם. ונגיד מכן. גם שלום. נגיד להתראות. נגיד להתראות. כי... בשבוע הבא יהיה עוד אה, צחוק בשתיים. בהחלט. ועכשיו אנחנו אה, נאמר תודה לאמירה. תודה לך, אהרון. ותודה לדותן, ותודה, ותודה... לכם שהקשבתם. ותודה לכם שהקשבתם, ותודה רבה, באותה הזדמנות, למתי קספי ושוקולד... גם לא יש יום הולדת? לא, אבל תמיד יש לו דברים טובים. יחד עם שוקולד מנטה מסטיק, מכת שמש, תיזהרו. בוקר, בוקר, אור. עוד פעם. בוקר בוקר עולה השמש ויורדת לחיי עד האל מייבשת בוקר בוקר עולה That's <laughs> right. <laughs> <laughs> matter both get open